Колко по-горе стои човек от овца? 11 октомври 1914 г. София Сборник с беседи на учителя Петър Дънов Сила и живот, том първи А колко е по-добър човек от овца? Зато е дозволено да прави някой добро съботен ден. От Матея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 Възстанови Неговата воля. Ако четете тази глава по-надолу, ще забележите, че при Исуса довели един беснеум, един сляп и един ням, и че Той и тях излекувал. Тия неща са свързани. Кои са беснеумият, слепият и немият.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 По-напред бях обещал това и това, никой не се яви. Кой ти е крив сега? Такава ти е съдбата. Рибарят си помислил, — що ми трябваше да отпечатвам тази стомна? Но по едно време рекъл на принца, — не вярвам, че ти си излязал из стомната. Ти трябва да ми докажеш най-първо, че си излязал из стомната. И тогава ме уби. В стомната бях. Не си бил в стомната. В стомната бях. Не си бил. Бях. Докажи. Духът започнал да влиза отново в стомната, и когато влязал цял, рибарът веднага запушил стомната и рекал. Ако обещаеш първите неща, ще те пусна.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 ще поженем смърт. Да се върна към думите на Христа, които Той е казал, когато довели при Него един беснуем, друг сляп и друг ням. Беснуемият, слепият и немият, те са вътре във вас. Тук всички мязате на ангели, колко сте красиви, набожни, но някой беснуем влезе във вас и из ден в ден почва плач и скърцане с зъби. Мъжът, децата, бягат, майката побесняла. Вие, разумните, трябва да прострете ръка, за да изцерите безнуемия, като кажете «Мир вам!» Както от една дума на Христос беснуемият излязъл из човека,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 Всяко неразумно същество трябва да има юзда. Наразумното му се дава реч да говори. Следователно, трябва да излекувате в себе си този малоумен. Тази овца е станала въртоглава. Тя е бясна. Трябва да я излекувате. Сляпа е. Хората казват. Ама ние не сме слепи. Вярвам.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 Да пасе трябва, за да си покрие гърба с малко вълна, и да даде мляко, и по някой път да блее насреща ви. Ще кажете, какво разумно нещо има в това блеене? Някои съвременни хора са като овцете. Постоянно блеят. Брат от брата се оплаква. Слуги се оплакват от господари и господари от слуги.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 да развържа Неговите ръце, да може да изпълнява Божия закон. Вие, които досега сте пасли свинете на този свят, като са ви забранявали и рошковите, какво очаквате още? Песента на певците ли? Господи, упокой душо раба Твоего. Да упокои Господ душата ви между свинетели.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 Аз се спрях върху една. Другите са много по-тежки. По сложното тройно правило Аз сега ви давам задачата само с четирите прости действия. Събиране, изваждане, умножение и деление. Щом влезете в сложното тройно правило, там работата е малко по-трудна. Но с четирите прости действия...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 Изкоренете зъбите на този дявол и изтръгнете неговите ногти. И като направите дявола овца, да ви дава вълна и мляко, не бойте се. Може в следующата стъпка да го направите вол, да му турите оглавник и да го накарате да оре. И казва Христос в друга една задача, че духът като излизал от човека, бил много неспокоен. И ако се върне назад, той е седем пъти по-лош от преди. Всички унези глупави хора също стават седем пъти по-лоши. И затова Христос казва: Аз дойдох да спася разумния човек. Не за животните, а за човека.